Menneskeheten fortsetter å ødelegge klodens livsnødvendige økosystemer. Men hvorfor gjør vi det, når det altså er livsnødvendige? Og hvorfor snakkes det så lite om at sist søndag ble det satt en ny rekord i Arktis? Isen var rekordliten. Det som er problemet er jo det avsindige misforholdet, det er mellom hvordan vi registrerer at det går feil vei med natur, med resurser med alt det vi lever av, og samtidig så er det ikke noe politisk kraft som kan gjøre noe med den situasjonen vi er i. Men hvorfor er det slik? Hvorfor handler vi ikke? Og hvorfor fortsetter vi som før med å ødelegge miljøet? Det skal vi se på i verdibørsen denne høsten. Og Terje Bunga, som du hørte, har noen forklaring på dette. Han og medforfatter Eivind Rødskaft har skrevet boka «Det biologiske menneske» om art menneske og våre samfunn. De peker på den svært gamle menneskenaturen som årsak til globale miljøkriser. For vi driver seg av eldgamle og medfødte følelser. Og disse følelsene ble dannet da vi var stammemedlemmer i Afrika. Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset av små grupper med et i praksis uendelig rik natur rundt oss. Og det preger oss fremdeles. Vi som befolker den moderne verden er mennesker som fremdeles har de samme følelsene som evolverte i Afrika. Og det var en uendelig og grenseløs verden. Poenget med livet da så nå var å få etterkommere. Å være attraktiv og vise sig fram var og er enormt viktig. Vi er etterkommere av de som satt i den gruppa i Afrika og, og fortalte, litt, vær så god, bare forsyne deg av det jeg har fanget. Nå kommer jeg drassende med en diger bok av et landslag. Se hvor flink jeg er, bare forsyne dere, bare ta. Vi har et medfødt behov for forbruk og sløsing. Det kan være en av grunnene til at vi fortsetter å tømme jorda for dens ressurser. Selv om det er umulig med uendelig vekst i en endelig verden. Ja, er det en direkte sammenheng mellom vekstøkonomi, miljøkrise og menneskets biologi. De som skal snakke om dette er Terje Bongar. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Bongar har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi. Og grunnen til at jeg er engasjert er at vi daglig som biologer beskriver hvordan ting går neden om og hjem, fra små detaljer til de store trekka. Og det irriterer mig grenseløst at jeg ikke kan gjøre noe med det. Og vi har med Lise Tingstad nettopp ferdig med sin master i ekologi. Når man leser biologi, så vekker seg det seg etter hvert en veldig bekymring. Vi, vi lærer jo mye om dette, og vi leser jo dokumentasjonen på hvordan det går. Og tredje man er Paul Steigan. Jeg har ikke noen akademisk grad og noe som helst slag, men jeg har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder. Og jeg ser jo i likhet med Terje at her går det til helvete på første klasse. Det er altså ikke optimistene som skal få ytre seg her nå. Det vil si forslag til løsninger kommer, men i dag skal det handle om de moderne miljøkrisene og den gamle menneskenaturen. På steigene i boka «De så peker du på sju økologiske kriser. En av dem er klimakrisen. Og noe som har vært mye i søklise her er jo smeltingen av is i Arktis. Men det som skjer nå er så dramatisk som knappt noen hadde ventet. Jeg hadde jobbet med dette i 30 år. Jeg hadde kanskje ventet noe sånt om 30-40 år. Ikke nå. Og vi ser da at det nesten ikke er gammel is igjen i Arktis. Og nå er det det laveste nivået som har vært målt. Samtidig så... I sommer så var det en nedsmelting på Grönland, som man heller aldri har sett maken til. Permafrosten i, i Sibir og, og Kanada smelter. Der er det lagret svære mengder metan, som er mye sterkere klimagass. USA og Russland har hatt brennende hete, noe har det verste på en menneskealder. Så klima forandrer seg, og det er menneskeskapt. Men hva skjer? Jo, når Statoil sier at nå har vi funnet enda en oljekilde oppe i havet, så jubler norsk presse og ser at dette er en fantastisk framgang. Enda vi vet at vi så brenner opp det man allerede har funnet, så er det ikke snakk om å holde den globale oppvarmingen under, under to grader. Det er liksom et, men bare for å nevne en av de andre krisene, det som skjer i havet, jeg blir... Rystet for to år siden da jeg leste fra brittiske metrologer at eh, dyreplanktonnet i havet var redusert med over 70 prosent fra slutten av 60-tallet. Over 70 prosent. Altså det er nest nederste trin i næringskjeden at altså, du har planteplanktonnet under. Og det reduseres også. Og det er veldig leit for oss som er øverst i næringskjeden. Dette er heller ikke tema. Dette vet man. Eh, faktane ligger der. Så det kommer ikke opp på den politiske agendaen, og dette skal vi jo snakke om. Ja, det skal vi, og vårt utgangspunkt er altså menneskets biologi, om hvorfor vekstøkonomien appellerer så voldsomt til oss, og hvorfor vi stadig vil få bruke oss løse, og, og da altså tømme jorda for ressurser. For vi bruker vel nå ressursene fortere enn de fornyes, gjør vi ikke det, Lise Tingstad? Uh en som heter Lester Brown, sier at det er veldig fint. Han er grunnlegger av Earth Policy Institute og regnes som en av verdens fremste miljøforkjempere. Han sier det att vi høster nå ikke bare av rentene, men av jordens egen kapital. Den synes, jeg, den synes jeg er god, fordi høster man av kapitalen, så får man också mindre sjanse til avkastning i tida som kommer. Så vi overforbruker enormt av naturressurser. Vi ja, som Paul Segan nevnte, det er dette med fisken, det er enorm avskoging. Man ser at menneskeskapte klimaendringer også fører til store problemer for matproduksjon. Vi får en lavere matsikkerhet. Og du har jo vært på feltarbeid i sommer. Kan du si litt hva du så da? I sommer så har vi vært rundt i veldig mange fjellområder i Norge, gjort om igjen en del vegetasjonsregistreringer, som viser at bare på fem-seks år, så har vegetationens sammansättningen då i, i floran förändras ganska mycket. Man får in trär som inte har varit där för. Eh och där en förändring i hela hela det grundlaget och det är väldigt många detta förplanter sig upp över rörkosystemen. Vi får det som ska leva på plantorna, vi får andra arter in. så kan man se att där har vært trær, hva gjør det inte varit trär, vad gör det att det kommer trär, men det har faktiskt ringevirkningar utöver akkurat det att det kommer upp trär och vi ser oss att det andra arter som kommer nå. Og dette er jo nytt, og, og det skjer veldig raskt. Ja, vi ser altså en rekketegn på en jord i ubalanse. Og denne uka kom også nyheten om at en britisk tankesmye vil ha stans i alt fiske i fem år, for fisken forsvinner. Og dette peker vel på dette, at vi ikke har noen bremser når det gjelder høst av naturen. Vi holder gjerne på til det blir tomt. Så hva er det som driver oss mennesker? Terje Bongar, hvorfor vil vi stadig ha vekst? Selv om vi ser at miljøet ødelegges og arter forsvinner for exempel ligger da svaret i vår biologi? Ja, det som er så spennende er at de siste 20-25 årene så har det skjedd en revolusjon i å forstå oss selv. En voldsom forskningsinsats som går på å beskrive oss selv som, som individer. Vi kommer fra et små forhold i Afrika, vi har følelser og avferdstrekk som passer til små grupper. Vi har ingen følelser for store, tall svære områder. De som var i Afrika og levde der i de små grupperne, de opplevde en verden som i praksis var uvennelig. Hvis det ble tomt med dyr rundt akkurat der de bodde, så flytta de 2 kilometer, og så hadde de plutselig mer enn nok igjen. Vi har etterkommere av de som forsynte seg grådig, tok det de kom over, og som skrøyta det som brukte alle de evnene de hadde til å vise seg frem og til få tak i resurser og til å sløse og se på mig, Det er menneskets strategi. Og i den sammenhengen, i den settingen vi er nå, så er vi i, i det vi kan kalle få utgruppa. Den lille jeg snakker om som vi er evolvert i, det kan vi kalle for inngruppe, og så har vi da utgruppa. Det er, det er vi litt fremmede. Det er stort, og vi... Vi forstår ikke rekkevidden av ting. Vi forsyner oss. Vi, vi tänker ikke så mye på allmenningen. Allmenningens tragedie er et vanligbrukt begrepp som alle, alle kapitaleiere og alle de som er ute etter ressurser, de bruker allmänningen, som om det skulle være demsegen. De har ikke noe tanke for, for, for fremtiden. Vi har, vi har ikke noe tanke for noe særlig lengre enn barn og barnebarn. Hvis vi må tenke tusen år frem i tid, så har vi ikke noe forhold det. Og det er faktisk det vi må gjøre nå. Vi må planlegge i hvert fall et, et lite tusen år for at vi ikke skal oppleve store sammenbrudd som, som vil eh, sette oss i store vanskeligheter. Ja, det, det vanskelige her er jo at du har helt naturligt rett i det, men sånn som du holder på nå, så er det jo ikke dekning for denne måten å drive samfunnet i mitt barnebarns levetid. Så at, drama her er, er veldig stort, fordi... Ja, arter har alltid forsvunnet, og arter vil alltid forsvinne, og det vil oppstå nye arter. Det, det sånn er sånn utvikler naturen seg. Problemet nå er at arterne forsvinner i geologisk dimension i menneskealder tid, og det er noe helt nytt. Altså, vi, man snakker nå om den sjette store utrydelsen, altså hvor den forrige var for 65 millioner år siden, hvor altså... Tapet av arter er på nivå med da dinosaurene forsvant, og dette går utrolig raskt. Jeg var inne på dette med, med havet. Eh, antakelig er en sammenheng der mellom CO2-utslipp og det som skjer i havet, at eh, havet blir surt, og så dør planktonne, og så dør eh, korallrevne, og så dør fisken på grund av mangel på næring, og så videre og så videre. Og da... Blir det drama, fordi dette skjer innenfor et, et, et så kort tidsrum og det er nærmest geologiske forandringer. Eh, det er to store revolutioner i, i menneskehetens historie som har eh, påvirket av dette. Første var jordbruksrevolusjonen, altså før jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden, så var mennesket på mange måter et dyr blant an, alle andre med jordbruksrevolution så blev det möjligt att få fram mycket mer näring och livberga mycket fler människor och la grundlage for att säga så för Jericho för alla byar i hela världen. Man kunde plötsligt eh samla mycket fler människor. Den näste stora revolutionen var den industrielle revolution för lag 150-200 år sedan. det man gjorde då var at man tog i bruk eh billig energi först i form av kol och senare i form av olja och gas som har ligget der eh, siden dinosaurenes tid, eh, og så plutselig begynte man å bruke dette. Og nå på 150 år så har man brukt omtrent halvparten. I min levetid har man brukt eh, over halvparten av det igjen. Og hvis noen tror at dette kan fortsette, så må jeg forberede dem på en stor skuffelse, for vi er allerede der at vi har nådd toppen. Denne veksten er ikke lenger mulig. Og Poenget er at hvis har systemer og tänkning og følelser som er utviklet för et samfunn før den jordbruksrevolusjonen, og så skal dette settes in i ett system hvor den kapitalistiske produktiviteten har blitt så enorm, og hvor kapitalismen forlanger en exponentiell vekst, så är det ett eller annet som krasjer. Men det er bare det, Terje Bunger, at vi elsker jo vekstøkonomien, vi elsker jo å forbruke og sløse. Ja, det er godt. Det er deilig å sløse. Det vi ville folk fork försøte, ville lätt for bruke. O det er jenspejler av den 40år. Nå er det så sånn nå at vi en av de sørste problemen vi sliter med det er tr på penga og tror att den store kapitalmängden vi har ligger i åråna kal kunne spises i framt, Atå den ska kunne bruke still och bytte sig till ikkte ressurer. Det är en sån sånn, sånn følsesmässe tababba som er så livsfarlig för tiden, at att den må vi prøve å formidle om. At det faktisk er mat og klær vi lever av, ikke penger. Vi kan ikke spise penger. Nei, eh, akkurat eh, som Terje nettopp sa, det, er, vi får, det blir knapphet på mat og vann også for oss. Altså, allerede i dag är det utrolig mange som ikke har tilgang på rent vann. Over en milliard, och det øker når for eksempel da Himalaya, som är vannkilde till over en milliard mennesker, nå smelter vekk. Altså det er deres kilde til rent vann som nå smelter. Så vi får for lite av vann og mat. Dette kommer til å innhente også oss. Vi har ikke någon naboklode vi kan reise til for å, å, å låne, låne litt jord og dyrke mat. Og når vi, kanske andra land som vi importerer fra i dag, stenger sine grenser for eksport, når det blir knapphet på mat, så vil de beholde den selv. Det er som er interessert i å bytte våre papirsedler mot, mot sin vete og ris. Papirsedler, det er det lite næring i. Ja, nemlig. Altså nå, dette har de store maktene skjønt. For exempel Kina, som har allt for lite matjord. De har litt mer enn oss i andelen av, av, av arealet, men de har jo også nærmest halvannen milliard mennesker, så de har jo begynt å grebbe land over hele kloden, Afrika, Australien, Latinamerika, for å dyrke mat til kineserne. Og da er det dem de dyrker for, og ikke for eksempel oss. Så sånn når norske politiker vil legge veier og bygninger opp på matjord, så spiller de russiske roulette i et ganske farlig spill. Men jeg har lyst til å dette naturligvis også har noe med det økonomiske systemet å gjøre. Fordi før kapitalismen så var det ingen motor som drev opp en eksponensiell vekst. Altså det gikk opp og det gikk ned, og du hadde lokale økologiske katastrofer. Men i kapitalismens epoke er jo på en måte skapt underbar teknologi og fantastisk vekst. Og den, men den er grundlagt i en økonomi som hele tiden må akkumulere. Akkumulert eller dø liksom loven for, for kapitalismen. Og det har også på en måte manipulert en, disse, disse tingene ved oss. Dette at man eh, liker å sløse og sånn. Fordi kapitalismen trenger en varefetishisme, altså en dyrking av varen som meningen med livet. For hvis ikke forbrukene gjorde det, så ville man ikke få denne veksten. Følgelig har man da, man investerer jo nå milliarder hvert eneste år for å holde disse følelsene ved livet. Sånn at, eh, altså i reklame, markedsføring og alt dette her. Og, og dette er tydeligvis nødvendig for at dette her maskineriet skal gå. Og det viser at ja, det er noe ved oss, men det er ikke sikkert det er så grunnleggende. Det er, det er ikke sånn at det er noe ved oss som driver fram den utviklingen vi har sett de siste 150 årene. Det har også med eh, sosiale og økonomiske forhold å gjøre. Men mange har fått et veldig godt liv disse siste 150 årene, Absolutt. og det dør jo færre barn enn det. Absolutt, det dør mange færre, men jeg vil be nordmenn huske på at hvis alle mennesker på jorda ordnet seg sånn som oss, altså i forbruk, i økonomi, i alt mulig sånt nå, så burde vi skaffe oss en to-tre planeter til. For det er ikke, ikke resurser til å holde på som nordmenn. nordmenn. Nordmenn er en veldig kostbar art for planeten som sådan. Det er, jo, det er jo helt riktig. Vi hade trengt 3,6 jordkroder, noe sånn, sier beregningen. Men det som også er ett viktig tema her, vil jeg si, det er ressursallokering, eller fordeling. Fordi det er også noen som har sittet og regnet på, det er nok mat i verden, det produseres egentlig nok. Men de vestlige landene kaster altså 80 prosent, altså, nesten går til søppel. Ja, men så er det jo dette at vi da liker å sløse og forbruke, og det kan vi ikke så mye for, for dette er et medfødt behov hos oss, fordi da fremstår vi altså som attraktive, og det er utrolig viktig, for meningen med livet er jo å få etterkommere. Dette her, her kommer de biologiske prinsippene inn, som er, kalles for handicap-prinsippet, at det er det vi ser i naturen. Vi ser alle de sløsende, flotte, ekstravagante tingene i naturen, som er alt fra påfølfjære til fuglesang, til gevirer, eh, voldsomme, utagerende ting som dyra har. Og det er et resultat av noe så kalt for sexuell selektion. At eh, det er ikke om å gjøre å overleve bestandig, det er om å gjøre for flest etterkommere. Og det er ofte de to forskjellige ting. Og vi mennesker, vi har voldsomt seksuelt selekterte. Vi er selektert på å vise oss frem, ha status, position, showoff, se på mig Hele den mänskliga kulturen allt det vi gör stort sett handlar om det där nästan inte gränser och det en av de viktigste tingen vi då gör det är att samla oss ting och få känna hur gott det är att få ta en ny bil eh hyttar som helst allt det du har lust att att du syns att är gott att få ta det gir en belöning i hjärnan och kommer bli medfött att känslan in i den är lätt att trycka på den knappen den står där helt Åpen og fin, og vi lever et reklamesamfunn som trykker på den hele tiden. Og vi har altså eh, blitt til, eller gjerne var blitt altså til i Afrika, hvor det ikke var noen, altså hvis det ble tomt et sted, så kunne vi bare vandre litt lenger bort på slettet, så var det mat å få der. Ja. Hele kulturhistorien vår er eksempelet på at mennesket har overutnyttet. Det er jo, skriver i bøker om det, Jared Diamond har skrevet en bok som heter Collapse, hvor han bare beskriver hvordan alle kulturer til alle tider har gjort det. Vokst ut over alle grenser og tatt livet av seg selv. Terje har et eksempel som han bruker flere ganger i boka, som jeg har veldig sans for, uh, og som viser at uh, man behøver ikke evolvere sig til den smarteste løsningen, bare den er bra nok. Uh, dette er disse to Svalbard-forskerne som forbereder seg til å dra på Svalbard. Også, han ene pakker pigskå i, i sekken, og så sier han andre, «Hva skal du med det du tror at du klarer å løpe fra isbjørn?» Så sier han første som pakker pigskå. «Nei, det trenger jeg ikke, jeg behøver bare å løpe fortere man tror blir en andre mm. som blir spist av isbjørn. Altså, det behøver ikke være bedre enn det. Og, og, og det viser at altså, evolusjonen har ikke søkt til perfekte løsninger. Mm. Eh, det holder at det er bra nok. Mm. Og det som er viktig her, er at det er andre mennesker vi har konkurrert med. Vi har ligget og kniva om å være best i disse tingene her. Snakke best, synes best, få tak i mest. Den som kom drassen med en litt større bok enn en annen, fikk mer oppmerksomhet enn den som kom med en litt mindre bok. Og dette er et følelsesliv som vi har i hjernen nå, som er tilpasset av det samfunnet vi er i nå. Vi, vi bare og øser ut av oss av det følelseslivet. Vi har noen gamle hjerner som ska fungere i en moderne kompleksverden. Ja, og den er blitt for stor. Den er, vi har ikke perspektiver på store størrelse. Vi kan snakke om hvor mye CO2 som sleppes ut, og vi kan snakke om hvor mange vi er og sånn, så mye vi vil. Vi forstår ikke rekkevidden i hjernen vår. For dette angår ikke bare storkapitalen, på Stegen. så LO vil jo hele tiden ha mer. Alle vill ha mer. Det er en voldsomt kravmentalitet. Ja, og det, det, ja det, og det er det jeg var inne på litt, nemlig at eh, kapitalismen, som på mange måter er et veldig suksessrikt system, har koblet sig på, du kan se si, eh, selve nervesentret vårt, eh, og, og trigger akkurat det. Det er akkurat som hvis du får sukkerkikk, og du må ha mer og mer sukker. Og, og, og, og i og med at kapitalismen trenger vareomsetning hele tiden for å overleve, så har den da pumpet opp denne varefetishismen. Det som kunne fungere blant eh, Vestkysta, India og andre, eller, eller, eller, som en sånn lokal overutnytting av resurser er plutselig blitt i global sammenheng eh, umulig. Eh, så sånn sett, vi er jo ikke evolvert til å takle denne virkeligheten Tvert imot så er det sånn, i øyeblikket så oppfører vi oss som midd i en mjelsekk og de oppfører sig så sånn at de eter og øh, driter Formere og formerer sig og til slutt så dør de sin egen dritt. Og vi er jo der. Vi er i ferd med å dø av vår egen dritt. Så sånn så är det jo børstemarken eller noe sånt som tar over etter oss da. <laughs> det vil de. Og da føler jeg så å nevne dette prinsippet som kalles for allmenningens tragedie. Litt der med hvor grådige vi er, det at vi Alla har lust till til att ta del i, i festen på mode den är ju kanske där snart slut men men alla vill vara med, alla vil vill ha det sista. Eh, uh, sånn som vi nämnde J Diamond här med boka kollaps. Och og så talade jag med Påskoja, till som hogde de sista trea på Påskoja. Det är ganska vad tänkte vad tänkte du när du hogde de siste trea? Detta här har vi alltid liksom lyst lust till att vara på detta här samma känsla föra ju nog till att vi går på rypejakt og skyter ryper. Nå er det velkjent at i år er det så lite ryper. Bestanden er snart borte. Og likevel så sitter både ja, veldig mange som sier at likevel er forvaltningen for dårlig, men, men jeg skal på jakt. Men jeg skal på jakt. Ja, mm. Men jeg skal på jakt, for jeg vil skyte en ryper. Jeg må jo få skyte ryper. Nå har jeg trent bytja hele vinteren, og selvfølgelig skal jeg ut og skyte ryper. Er, den følelsen allmän allmennig tragedi, hvis ikke jeg går ut og skyter en ryper, så er någon noen andre som gör det. som mm. har føler kanskje en slags avmakt av mektighet over at hvis ikke vi tar opp den siste ålen, så vil noen andre komme og gjøre det og høste profiltene väl. Mm. Mm. Det har gått så langt at man ser att kanske går det bara rett vest, men da skal vi i hvert fall være med. Det <laughs> ja. er etterkommende av de som tenkte sånn. Ja. Det er jo mange som ikke vil tro på et ord av det vi har sagt. Og det skriver vi også om i boka som du har skrevet sammen med Eivind Rødskaftet her i Bongar. Fordi vi mener at mennesker er jo selektert til å vinne diskusjoner. Og det gir også status å og si att ja, men du kan tro vad du vill. Uh, og det må jo få noen konsekvenser i miljøsaken som vi snakket om nå mm -hmm. Ja, det er vanskelig fordi at uh, vi, vi ønsker egentlig ikke å høre disse vonde tingene vi synes det er problematisk, det er en ting og vi liker ikke at noen kommer og forteller oss hva vi skal mene og tru og si det, det vekker et sånn motvilje, og den er også medfødt fordi at det er om å gjøre å vinne diskusjoner, det er om å gjøre å, å ha rett, men å få rett til slutt i betydningen, vinne diskusjonen så vi har jo da, I løpet av de siste 20 årene så har jo denne diskusjonen gått og gått og gått hele tiden, og de som sitter og ikke trur på det sin «Nei, det går nok ikke, det er ikke så nøye dette her, og vi, vi, vi glatter over det, vi drar til syden om vi gör som vi vil». Og dommedagsprofeter har man alltid hatt. Ja, ikke sant? Så vi sliter med oss selv, vi må avsløre oss selv litt mer, og det er det vi har forsøkt med denne boka, det er en slags sånn selvransakelse gå och tänka igenom det og känna igen det själv så kanske vi kan snacka sätta på. en ett problem här är jo att folk för exempel ikke skönner matematik. De skönner inte vad exponentiell vext är för nå, alltså procentvis vext. Och de skönner inte vilka dramatiska konsekvenser den har. Bara för att säga si det sån, hvis Norge hade haft en 4 vext i folketall från 1920 till idag, hur många människor hade vi varit på jorden då? Jag ber folk tippa när i Norge då. Jeg ber folk tippe, de sier 50 millioner, 100 millioner. Faktum er at da hadde vi vært 2,55 miljarder. mennesker, altså like mange mennesker som det var på jorda da jeg ble født. Mm. Eh, altså eksponentielt växt är en umulighet. Mm. Det går han innenfor korte tidsrom. Faktisk, etter 2. verdenskrig, så gikk det han noen ti år da. Etter det kollapser det jo. Og dette må man begynne å innse. Med det fikk du, Paul Steigan, siste ordet her. Og du, Steigan, og økolog Lise Tingstad og forfatter av boka «Det biologiske mennesket, Terje Bungar», er tilbake neste uke her i Verdibørsen. Da ser vi blant annet på hvordan alle tidligere kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, har ekspandert over bærekraftig grense og kollapset. Hvis du har synspunkter på det du har hørt, så skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa en